Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah yang berkata oleh orang yang tidak tahu Saya berkata bahawa tidak ada Allah yang tidak ada di dunia وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا محمدًا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعه أما بعد أيها المؤمنون Ittaqullah. Uziikum wa iayya bi taqwallah. Fa hadza sajul muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Subhanallahi wal Kita sampai di muka salat 17. Kita menggunakan kitab Muhimmah fi 'ilmil hadis. Muka surat 17. Kita sampai dan setengah Kita masih lagi berada di bawah bak kebinasaan berkahwin Orang yang kahwin Dia terdedah kepada beberapa bahaya Di antaranya kata dia dan setengah daripada kebinasaan berkahwin itu Terlebih membaikkan perangai Dan muafakoh akan ahlinya itu di dalam kesukaan hawa nafsunya. Ini bahaya yang akan menimpa orang yang sudah kawin. Orang yang sudah kawin kadang-kadang dia terlampau memikirkan nak bagi keluarga dia seronok. Isteri dia mesti seronok, anak-anak dia mesti seronok. Kadang-kadang oleh kerana terlampau sangat seronok di hari akhirat esok, kita jadi orang yang terlalu tidak sonok. Bahaya sonok ni. Biasanya, sonok ni dia berakhir dengan malam apakah. Biasanya. Bapak bulan, baru ni bulan dua belah. Budak-budak muda, Melayu, Islam kita. Dengan pasangan masing-masing, pasangan belum kawin pergi berseronok di Pulau Langkawi pergi mandi manda dekat dengan Pulau Rebak di Langkawi kawasan tu kawasan beting. laut dia dia jadi dalam di tengah sana dia timbul kembali mereka mandi masa ayam cangkak dia boleh lalu di kawasan yang dalam tu pun dia lalu tak dalam dia pergi sampai ke tengah sana naik angkat balik. Dia solok mandi di tengah laut, ayam makin pasang, tak sedang. Bila nak balik, dia nak kena lintas kawasan beting. Dia pergi-pipi makin dalam. Nak pergi tapi pergi-pipi makin dalam. Makin dalam. Undok. Tekok ni makin dalam. Undok. Undok. Undok. Dia nak terus tunggu di tengah ayam makin pasang. Itu kata yang solok tadi tu. Bila jadi macam tu, dah buat macam mana? Randuk juga ayah tu. Randuk juga, randuk juga, lemah. Bila lemah, boyfriend. Kununnya nak main jadi hero tu loh, dengan dengan boyfriend dia gulung lebih sekali. dalam ayah-ayah Biasanya soono yang tidak direbahi Allah, dia berakhir dengan malapetaka yang menyedihkan semua ahli keluarga. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian Orang yang kawin pun serupa juga Terlampau sangat nak pastikan isteri seronok Anak-anak seronok Kadang-kadang dia telanggap benda-benda yang Allah tak bagi buat Kerana nak seronok Kata dia sehingga membinasakan akan perangai ahlinya dan dirinya Tetapi hendaklah ada sekalian itu dengan pertengahan ini yang Islam ajak Islam ajak kita wa khairul umur ausatuh dan sebaik-baik perkara itu tak kira perkara apa juga sebaik-baik perkara itu ausatuh yang pertengahan yang sederhana Bukan tak boleh seronok, boleh seronok. Nabi pun seronok dengan isteri dia. Sehinggakan Nabi pernah ajak isteri dia, Saidatina Aisyah, lumba lari dengannya. Seronok lah tu. Tapi seronok Nabi tidak sampai membinasakan diri. Nabi seronok ada limit dia, ada hat dia, ada batas sempadan dia. Islam Memang menekahkan Pekara ini sebagai Panduan semua umat deh. Wa khairul umur Awsatuhah Sebaik-baik perkara itu Kita ambil yang intermediate, Yang pertengahan Maka jikalau ada ahlinya itu Mengerjakan akan suatu yang mungkar Yang menyalahi akan syariah Sama ada yang haram Ataupun makruh ataupun kurang ada maka hendaklah ditegaknya akan dia dan memarahi akan dia. Itu dia yang kata sempadannya. Kita boleh bagi anak kita berseronok, kita boleh bagi isteri kita seronok tetapi ada sempadannya. Kalau seronok dia sampai ke peringkat dia nak langgak buat benda haram, waktu tu kena tegur. Kalau sono dia sampai peringkat dia nak langgar buat benda-benda yang Tuhan tak suka, waktu tu kena teguk dia. Huh? <tuh> Isu rokok tak habis. Apa nak jadi kita ni? Tak habis-habis. Melalut-lalut. Lepas sorang-sorang, lepas sorang-sorang, makin bercakap semakin nampak kedangkalan mereka ini. Setelah majlis fatwa Kedah. Kedah dia tak ada mufti. Negeri lain semua ada mufti. Perleh, Kedah, Perak, Selangor. Semua ada mufti. Kedah dia tak ada mufti. Dia ada jawatan kuasa fatwa. Itu lebih selamat. Sebab satu fatwa tidak dikeluarkan oleh satu orang. Sebaliknya mereka duduk. Wa amruhum syurah bainahum. Sebarang urusan diputuskan secara syurah bincang sama-sama dia keluarkan fatwa majlis fatwa, kedah sudah mengeluarkan fatwa, rokok haram bersandarkan kepada nas yang ada dan juga hujah-hujah yang diberikan oleh ahlu zikri, orang yang reti tentang bidang itu disokong oleh mufti sahibu samahah, mufti selangor. ada aku dah hamba Allah kita Oppo Dolawan. Adok lawan tu aku kira bab dalam paket dia tengok. Kalau tak kotak 20 pun kotak 7 mesti ada apa Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya keputusan yang dibuat oleh orang-orang yang faham agama ini menjadi bahan ketawa semua orang di tanjung baru ni satu surau dekat Golden Sand Hotel tengah duduk bang satu pelancong dari Jerman naik atas surau rabut ambil mikrofon tu marah makihamun kawan yang bang ni dia kata bahawa ingat kacau orang pelancong nak pelancong main makan angin di negeri ini masuk pun dapat visa untuk beberapa hari saja berani naik atas surau rabut ambil mikrofon saya marah betul lah orang yang ada atas surau macam tu Awak yang apa tak demah oh orang putih ni. Soal undang-undang itu soal yang kedua. Kalau pergi buat report polis pun dia kena denda lah 150 orang inggit, 200 orang hati dan sebagainya. Mau demah hati-hati dia sedikit. Bagi dia reti, kata orang Islam tak suka orang hina agama dia. Tapi lepas tak buat apa-apa, cuma turun pi report polis, akhirnya dia ni kena denda kepada dia ya, Selang beberapa hari lepas tu, bahan peristiwa ini menjadi bahan cerita. Cina-cina yang ada di sekitar itu. Mereka berpaling-paling di depan orang-orang Islam yang ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Saki hati. Kita tengok rasa sakit hati Kerana orang Islam hari ini tak sampai lagi tu Tangga nak bangkit petahan agama tu tak sampai lagi Dia gamak tengok orang buat lagu tu Dia gamak, dia tak Neceh semua Muslim ni kan, Muslim ni rahmati Allah sila Kita tak mau Ada orang yang melakukan perbuatan yang seperti ini Kepada agama kita dan kita hanya melihat perkara-perkara macam ini jadi dan kita tak buat apa-apa kan ya? Baik. Kata dia maka maka sayogianya jangan sekali-kali menolongi akan ahlinya pada perbuatan yang menyalahi akan syari'ah agama yang suci. Kita sebagai bapa dalam rumah, sebagai suami dalam rumah sekali-kali jangan jangan mengizinkan anak-anak kita, istri kita melakukan perbuatan yang Tuhan tegah dalam rumah kita. Jangan izinkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasy syaithanir rajim wa ta'awanu 'alan birri wa taqwa wa na ta'awanu 'alan itsmi wal udwan. Sadaqallahul adzim. Maksudnya dan bertolong-tolonglah kamu atas berbuat kebajikan dan atas takut akan Allah dan jangan kamu bertulung-tulung atas berbuat dosa dan berseteru-seteru <tuh> itu ayat Quran Quran ini dia bagi garis panduan umum dekat kita dia kata dalam soal kebaikan kena tolong dalam soal yang nak bawa kepada kejahatan jangan tolong ke kearah nak buat baik ini Janganlah, jangan tu tunggu lah, jangan tu fikir lah. Sekolah Irsyad buat quorum perdana baru ni. Kita buat pengumuman, boleh bagi derma. Du isu ramai pakai telefon main di rumah saya. Dia kata, Ustaz, kami buat kelok dah duit duk pegang. Tapi budak-budak tak main putih. <tuh> Kami tu pegang dah duit, budak-budak tak bayar hutang, kami tak bagi. Nak kek sangat apa pun. Depa tak mai putih, pi cari, bagi juga lah. Pasal apa? Soalan kebaikan ni kena usaha pi. Ni bok keluar dah ni, nak bagilah. Dah depa tak mai. Tak ade bagi. Tak ade lah. Kita pun sebab balik kan depa, tak pala nak buat macam mana niat nak bagi tu dapat pahala lah. tapi kalau lepas ni boleh buat money order post main. ah yang tu pahala lebih tu saya kata kat dia Alhamdulillah sampai tadi duduk main lagi money order sampai tadi duduk main lagi Alhamdulillah dekat 30 ribu wak dapat jadi ya Alhamdulillah yang tu kita suara Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni Dia kata dalam soal kebaikan Kita kena gelut, kena usaha Dan kita kena tolong Kalau kita nampak ada orang nak buat baik Tapi dalam soal nak jadi keburukan Nak jadi jahat Jangan duk tolong dia Orang nak buat pamper Kita tolong bagi pula tanah kita Habis orang buat pamper Bagus dengan suayah Hmm? bulan lepas lepas kuliah baru dekat habaq dekat kata ada pampai belakang ni tanah siapa tak? tanah tanam kajian dah pak kajian tanggung ni tapi kalau tanah orang kita jawablah di depan tuhan itu pasal apa kita menolong ke arah berlakunya mungkar dan kerosakan di muka bumi Muslimin dan Muslimat yang di Allah swt. Maka sangatlah besar kesalahan dan kejahatan pada Allah subhanahu wa taala daripada pekerjaan laki-laki mengikut kata isterinya di dalam yang menyalahi akan syariah. Dia kata Tuhan mawah sungguk kepada suami yang suami ni isteri dia buat dosa dia rebo. Kalau dia tak rebo pun dia tak kebo. Suami tu duk turun dah main masjid, duk mengaji dah, duk dengar dah, duk faham dah. Balik ke rumah duk tengok bini dia, tak pakai kelombong, tak pakai tudung, dia duk sabut dah. Tapi nak tegur tak boleh. Dia cuba nak tegur, sanggul. Dia cuba nak tegur, sanggul. Maka diingatkan di sini, dia kata sangat besar kesalahan lelaki-lelaki yang macam ni. <tuh> Seperti kata Hassan Al-Bashri rahimahullahu taala Wallahi ma asbaha rajulun yuti'u imra'atahu fima tahwa illa kaba illa kaba Allahu finnar Artinya demi Allah tiada pagi-pagi seorang laki-laki yang mengikuti ia akan istrinya dia dalam suatu yang disukai oleh hawa nafsunya yang menyalahi. Melainkan menarikkan akan dia oleh Allah ke dalam api mahakal. Ya. Hasan Al-Basri kita dah cerita dah. Tentang kisah dia sikit dulu ni. Hasan Al-Basri sumpah kata dia, Wallahi, demi Allah dia kata, Ma asbah rajulun, tidaklah berpagi-pagi seorang lelaki itu, yuti'u imra'atan bi ta'at kepada bini dia seorang lelaki laki yang taat kepada bini dia turut apa bini dia nak buat fi tahwa bini dia nak buat benda yang mengikut hawa nafsu dia taat dia turut dia tak bangkang dia tak pernah larang bini dia illa kabbaha Allah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan sembangkan dia kabbah Kabbah ni maksudnya semak. Illa kabahullahu finna melainkan Allah akan sembangkan muka dia di dalam api neraka. Jaga lebih. Nah balik tengok bini kita ada rumah. Kesian kadang-kadang kesian, ya eh? kesian. Yang kita ni ustaz hidup mengajak sana sini begitu begini orang main rumah kita bini kita pakai t tangan pendek aja Allah leceh lah cukup leceh orang tu tengok kita di masjid orang respect ni tak tahu nak haba lah orang tak tahu rahsia sebenarnya satu hari orang pergi rumah je rumah keluar main tangan pendek bulu tiapnya cahpelah itu tu tambah lagi tak ada lah <laughs> dia keram dia tambah dia tambah taik daklah jadi janganlah macam tu janganlah macam tu pergi sana oh. kita duk bercakap pasal Islam kalau tidak ustaz sekalipun kita duk bercakap pasal Islam tiduk sembang dengan kawan-kawan tu tumbuk meja kedum keduk-keduk macam kita ni tahu sangat tentang Islam sekali orang lintas depan rumah kita bini kita duk kembalah aja ti si dak jatuh habeh jatuh habeh Nabi sallallahu alaihi wasallam didik sahabat dia dulu, Nabi bercakap, di samping Nabi bercakap, Nabi itu jadi qudwah, jadi uswah hasanah. Disebut dalam Quran pun Allah mengiktiraf soal uswah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu, pada diri Nabi Muhammad itu uswah hasanah. Contoh yang amat baik. Nabi itu jadi contoh. Dalam semua bidang. Dalam bidang akhlak, dalam bidang pentadbiran, dalam bidang politik, dalam bidang tabir masyarakat. Semua sekali Nabi menjadi uswah, jadi contoh. Nabi tidak pernah cakap lain, buat lain. Nabi cakap, Nabi buat. Nabi SAW berjaya dalam dakwah dia. Selain daripada kerana Allah bantu dia. Kerana dia menjadi contoh kepada diri orang lain. Masyarakat kita hari ini, masyarakat yang nak tengok contoh. Ni, ada-ada hari ni, ni kebanyakan kita ni nak tengok contoh Banyak dah orang main duk habak kat kita tentang manisnya Islam Banyak dah Main ustaz mana pun bercakap cerita Islam ni manis, Islam ni baik, Islam ni, Islam ni, Islam ni Semua sekali main duk cerita tentang kemanisan Islam, kebaikan Islam, kesempurnaan Islam Pasti tak ada contoh di depan kita. Jadi sebab orang Islam hari ini kena buat contoh. Kena jadi contoh. Kita hari ini kekurangan tenaga dalam nak menampilkan contoh-contoh. Kurang tenaga. Lani ada majalah boh pulak dalam pasaran. Saya sebut tadi Mesti Sungai Rambai dulu majalah dunia baru majalah Oke OK, katun majalah taktik untuk anak-anak yang baru masuk darjah satu majalah ayu untuk orang oh, perempuan yang majalah-majalah ini saya dok baca tiap-tiap keluaran kita baca kita tengok dia menampilkan isi-isi yang cukup baik dan isi-isi itu ditampilkan di Tunjolkan dalam masyarakat dalam keadaan yang cukup berkualiti. Kita nak nak macam ni ya? Kita dok kondem majalah URTV, kita dok kondem majalah macam-macam. Mak doa dalam masyarakat hari ni, kita tak nak majalah untuk orang baca. Masyarakat nak baca, dia tak ada bahan nak baca. Dia baca URTV, orang oh marah dia. Dia nak baca apa? Tawai yang bawah ni kata baca Quranlah tu dia dia. Ha? Jelah. Dia kata yang sorangku baca Quran. Aku baca Quran selalu kan. Lah. Jadi Allah ni bila kita kata. sahabat Tuk RTV ah Ini majalah yang kamu nak kena baca. Susah. Nak buat kerja macam tu susah. Contoh-contoh tu susah. Dia nak lancar majalah-majalah tu. Baru ni habis 100 ribu lebih. Untuk iklan dalam surah abad sahaja hadis 100 ribu lebih. Kalau kita orang Islam yang sama-sama Islam tidak bantu dia. Beli majalah dia. Siapa nak bantu dia? Muslimin dan Muslimat yang dia rahmat Allah s.a.w. Macam mana nak bantu dia? Tokoh orang Cina duduk makan lagi. Kita ni. Kita nak bercakap soal nak bantu orang Islam. Nak bantu apa? Toyu Cina duduk balas lagi berapa kali abang dah duk makan situ lah buka kedai makan buka kedai makan makan lagi tu toyu cina tu makan dia buat masak jamur orang Islam lain main makan buat kenuri kahwin dia rumah dia beli toyu cina lagi tulis cina gambar naga duk sabung dua ekor dia tak rasa mengkelan dia tak rasa tak lalu dia tak rasa dia gamak makan Kita bukan soal nak bagi ilmu sahaja. Tapi kita nak cetuskan kesedaran. Kesedaran untuk bantu sama-sama orang Islam. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong dalam soal kebaikan dan taqwa. Kita nah? mahu dah. Orang ada ikut kuliah, mengaji di masjid dan sebagainya. Duduk makan benda-benda Cina ni. Tak mahu. Benda tu nak masuk dalam perut kita. Nak jadi darah daging kita. Kita sama, kita terlibat dengan benda-benda yang subharat. Contoh, Muslimin dan Muslimat yang rahmati Allah sekalian Hasan Al Basri mengingatkan kita tentang perkara itu. Kata dia seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La yuflihu kaum". Oh, tu salah tu. Tolong perbet, tolong perbetih. "La yuflihu kaum". Tamliquhum Bukan tamlihukum Tamim Lam Ka Lepas itu baru hami ha, Dia nak tulis itu La yuflihu qawmun Tamliquhum Imra'atun Artinya tiada dapat kemenangan oleh Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Alhamdulillah benar tu tak hadir lagi. Bukan kata apa Ustaz ni dia uleh isu lama. ulama. Tak, tak lama eh. Sampai lah orang nak cakap lagi benda tu. Tak hadir lagi. Dan kita kena terus bercakap, terus bercakap, terus bercakap. Selagi mana kekeliruan ini, ini terus berlaku dalam masyarakat. Muslimin dan muslimat yang ni rahmati Allah. Kita tak mahu nak jumpa orang, orang yang main di depan kita. Baru ni ada seorang hari forum di sekolah Irsyad tu pagi dia may jumpa saya umay ayam sebut tu ni apa dia ni ayam apa mereka minta tolong, ustaz tolong bagi dekat Dr. Harun minta Dr. Harun tolong janti ayam ni Dan nak buat apa dia kata untuk adik saya adik ipak leh. Adik saya ni laki-laki, Adik Ipak saya ni perempuan Dia ni anti-hadis Bukan anti-hadis pakai seorang ikut ni dah Ada training ni Ada training hidup Ikuti satu training Tentang bagaimana nak tolak hadis ni Dia mampu bercakap Alang-alang orang tak cukup kuat Dia boleh dah bagi yang bawah. Dia berhujat dengan Quran. Pokok pangkalnya, lani dia semayang satu rakaat saja. Dia cuma ambil ayat semayang, pasal dalam Quran ada ayat, suruh ambil ayat semayang. Farsilu wujuhakum, suruh basuh muka, tangan semua ada. Dia ambil ayat semayang. Dia mengadak kiblat, pasal dalam Quran ada ayat, fawallu wajahata syafral madjidil haram, mengadak kiblat. Dia hari ayat semayang dia mengada keiblat, lepas itu dia rokok sekali, dia sujud sekali, Khalas selesai semayangnya. Saya bahas dalam Quran Tuhan cuma kata Muhammadun Rasulullah wa Ladinah Ma'hu ma Ashidda wa Kuffar Ruhmahu Baynahum Sujadan Ya Bikauna Min Allahi Waribwana. Kamu tengok orang yang ikut Muhammad itu rokok dan sujud. Tuhan sebut dua-dua saja. Rokok, sujud. Jadi semayang ni, sekali rokok, sekali sujud. Selesai. Jadi isteri dia sampai peringkat tu dah. Apa jadi pun, dia tak mau tinggal dah. Kerana dia kata, dia betul. Semua orang tak betul. Tolong pergi ganti ayam ni. Saya kata awak bagi ayam mineral buat yang kecil aja. Ya? Eh? Lagi baik kita pindah-pindah ayam kolah tu Orang bau may dia ni kita celum masuk dalam kolah tu terus ke Tak payah minum tak payah apa kita celum terus Asyik tau ni Tak minum tak ada apa-apa sah -apa ni Tak silu ni, ni. Tu bau, bau lagi Jadi kita duduk bercakap soal orang tu lah hadis ni kita tak boleh berhenti lagi Kerana mereka tak berhenti Gerakan menolak hadis ni berjalan bukan di Malaysia tetapi dia dioperasikan di peringkat antarabangsa bukan Malaysia sahaja menghadapi malapetaka ini bahkan seluruh dunia sama ada banyak ataupun sikit ada benda ni ada dan diterima oleh segelintir orang di mana-mana tempat Jadi kita kena terus bercakap benda-benda macam ni Kata dia dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Imam Al Ghazali hanya sesungguhnya. Sabda Nabi ta'ika abdu az-zawjah. Artinya binasa dan jahat lelaki yang jadi hamba bagi istrinya. Ta'ika abdu. Ta'ika abdu az-zawjah. Alif tu dia berkembar dengan dal sebenarnya dia kena duduk dekat dengan lam. Ta'ita abudu taujah maksudnya ta'ita ni maksud dia penat letih penatlah seorang lelaki-laki yang menjadi hamba bini kena memang penatlah kena queen control ni penat dia penat kita tengok bertambah-tambah penat Terkinjak-kinjak lari sana sini. Bini cepat tangan, cepat tinggal sebelah. Sebelah lagi duduk tunjuk. Satu tunjuk utara, satu tunjuk selatan. Lari terkinjik je. Hmm? Letih lah macam tu. Kita tengok pun letih. Batang tubuh yang menanggung lagi letih. Betul-betul dah pakai cukup Melayu elok eh? pun. Kepiah menyengat dah nak keluar. Main. Bini dia kata, pergi mana-mana? Tak jadi enak, nak pergi mengaji. Eh? Mengaji apa ni budak? Apa nak tengok? Tahu eh? lucu itu cukup buang ke tayang ambil baju takut balik malam ni aku tak silalah dah papa hari ni sudah dia dia mau letih. bukan kita kata letih nabi kata letih nabi kata letihlah seorang manusia yang menjadi hamba billah sabda nabi SAW, alaihi wasallam yang kematian itu kerana bahawa sesungguhnya apabila mengikut oleh seorang lelaki-laki akan isterinya dalam sesuatu yang disukai oleh hawa nafsunya Maka itu jadi hamba bagi istrinya. Jangan kita jadi hamba pada bini kita. Kita jadi pembantu dia dalam urusan rumah tangga. Bantu dia tapi bukan hamba dia. Eh? Kita jadi pembantu dia tetapi bukan hamba dia. Dan satu telefon di rumah bawah dia. Cakap dengan perempuan dia dia maaf semua. Pembuanlah telefon dia. Maaf semua. Dia kata ni saya baru dapat. Apa nama kesyap wanita Ustaz Tanturi ni anak. Awak teruk sangat Tanya Awak teruk sangat Pempaian saya kata awak teruk tang mana Dah ada eh, dengar rakan kesyap dah Tak ada yang baik orang perempuan orang perempuan ni Jahat belakang ni Takkan ni selam Tak orang perempuan sampai tangga tu pun eh, Kata tang mana tu bagian mana Yang kata jadi teruk sangat tu bagian mana Dah lah sampai gula ketam pun Oh marah tanpa kita gulai ketam, nak cita kebakar tu ni. Dia marah. <tuk> Adak lah Betul lah lagu lai ketam tu tak dalam kita. Itu contoh kita buat. Tapi contoh kita buat tak lari dengan isi kita yang kita baca. Hmm? Sebenarnya ni nak muslimatkan dirahmatkan lah. Jauh ni ada ya, balik pun. <tuk> Maka sesungguhnya binasalah ia kerana bahawa sesungguhnya Allah menjadikan isteri itu seperti milik di dalam perintahnya. Maka apabila miliknya oleh seorang laki-laki akan dirinya, maka bagi kamu mengikut isteri maka sesungguhnya jadi terbalik pekerjaan itu. Jadi penghulu akan hamba dan jadi hamba akan penghulu. Jadi kita jangan duk bagi jadi terbalik lagi Tuhan bagi jadi isteri ini milik kepada suami istri itu milik suami. Perempuan ni sebelum dia berumah tangga, dia milik bapak dia. Bapak dia jadi wali mujbir. Dia tak boleh kahwin melainkan dengan izin bapak dia. Tu dia kaum perempuan ni milik bapak dia sebelum dia kahwin. Bila dia kahwin saja, bila berlaku sahaja akad nikah, pemilikan itu terus transfer daripada bapak dia kepada suami dia dia menjadi milik suami dia Makna kata milik ialah dia menjadi hamba dan suami dia jadi pengulu dia maka amat salah kalau sekiranya terbalik hamba sudah jadi pengulu, pengulu sudah jadi hamba tak boleh tak boleh jadi macam tu Boss sudah jadi kuli, kuli sudah jadi bos Tak boleh eh, Malah boleh jadi ha? Satu hari kita pergi pejabat daerah P.P masuk-masuk bilik D.O Tengok tukang kebun, sudah duduk atas bangku D.O Kita pun terkejut Habis semua orang hati pakat terkejut Tak apa lagi Kukutlah dia masuk, D.O semua masuk PMD apa dalam pejabat, keluar-keluar D.O sudah duduk cuok tanah Duduk gembok tanah nak tanam pokok bunga. Ini sudah jadi kacau Eh Betulkah? Ataupun aku mimpikan berepet lah Bila kita duduk tengok ni Tak boleh jadi pun ya? Sama lah dengan isteri dan suami Tak boleh jadi macam tu Kita pergi rumah dia Pipi tengok Bagus bini dia punya duduk silah tanggung depan TV Duduk tengok video Cerita apa apakah Di dapak tu bunyi duduk tahu Chow chow chow Pipi kedapak Laki dia sudah pakai apron semua Dia masak di dapak Jangan jadi macam tu Ni semua telah punya cerita eh? Jangan Tolong tak bahas. Tapi masa suami tolong masak Bini jangan tengok TV Hang mai tolong potong bawang Tak apa ha, Tapi kalau suami masak Bini sudah tengok TV Ini tak boleh jadi siap ha? ha, Dia kata semua tu jadi celawa dia Maka yang demikian itu jadi binasa Dia kata Rosak kalau kita biar jadi macam itu Dari kerana inilah kata Tidina Umar Radiyallahu anhu Kata Salim Umar, khalifun Nisaah, fa inna fi khilafihin al barakah'. <coughs> Artinya, bersalahan oleh kamu akan perempuan di dalam suatu yang disukai oleh hawa nafsunya, yang menyalahi akan syariat. Karena bahawa sesungguhnya di dalam menyalahi akan mereka itu terdapat barakah. Jadi, bin Umar tegaskan. Dina Umab kata kepada suami ni, jaga baik, baik Kalau bini kamu nak buat satu benda yang syarab tak bagi buat, kamu mesti menyalahi dia. Maknanya, bangkang dia. Jangan ikut dia. Dia kata, Abang, apa tu nak buat contoh? Tak jenis asal tak bagi ni. Dia ajak. Dia kata, Abang, jom tengok wayang. Contoh lah kita buat. Jom tengok wayang kita pun aku dah nak mula pergi mengaji dah jangan tengok wayang belah. cukuplah dulu-dulu kita tengok banyak gambar dah kita tengok televisyen di rumah sudah lah dah eh dapat lah dia buat tanggambar bagus ya eh. ah, jangan doa jangan-jajah sangat-sangat aku pergi cuma ya jahat anak tak boleh aku tu awal-awal lagi bila dia kata abang jom tengok wayang khadifun nisa jadi Umar kata Canggah dia Aku tak opi Dan aku tak bagi Yang opi Sikit Habis Allah Allah apa Aku kata tak boleh Tak boleh Yang kata lagi sekali Nanti kena Okey Sikit kera Bagaimana apa Kalau kita buat macam tu Kata Sayyidina Umar Radiyallahu anhu Kata dia Fa'inna Fi khilafi Innal barakah Terdapat barakah di sebalik khilaf itu Bila kita sama ikut dia Ada barakah di sebalik itu Dan sayugya Segala orang yang takut akan Allah Bahawa sesungguhnya hendaklah memelihara ia Akan dirinya Dan menjauhkan dia daripada mengikut kesukaan hawa nafsu istrinya Yang menyalahi akan syariah kalau nasi ada seorang yang mengikut seperti yang tersebut itu, melainkan diturunkan Allah subhanahuwataala balak ke atasnya, seperti yang tersebut dalam hadis Nabi saw. Iza faalat ummati 15 khaslah, hala bihal balak. Maknanya apabila berbuat oleh umat aku, akan yang 15 perkara itu, maka nescaya Turunlah atas segala mereka itu bala Yang ni hadis yang kita selalu baca dah Ada lima belah perkara yang Nabi ingatkan Lima belah perkara tu jangan duk buat Kerana kalau kita buat bala Allah turun Apa, apa dia lima belah perkara tu? <coughs> yang pertamanya Kata Nabi SAW Iza kanal marnamu dualan Nah hadis tak ada dalam kitab kita. Tapi maksudnya, jika <tuh> kanal maknamu duaan, apabila harta beredar di sekitar orang yang tertentu saja, Itu maksudnya. Maksud maknun itu asalnya yang lima hal tentang perang. Tapi diartikan hadis ini, jika kanal maknamu duaan, apabila harta dia kepada orang-orang yang tertentu saja. Mai tender apa pun duk dapat orang tua saja. Ya. <coughs> <coughs> Allah kata harta tidak pergi kat orang lain. Keluarlah tender angkut padiak sungai ada kadia di wadah. Keluarlah pernik lori ada juga ada padah. Kelu Keluar-keluar apa pun naga tu sekok kerja duk lenahkan dia. Orang lain ni bukan tak, tak minta minta ni tak tahu berapa kali punya minta tak pernah dapat. Kalau tak dapat tapi duk dapat kat oleh-oleh-oleh tak perlu juga dah dapat kat orang tua aja. Ya? Itu tanda bala Allah nak turun. Eh? itu tanda bala Allah nak turun. Yang kedua wal amanatu magnaman. Kata dia yang kedua apabila amanah jadi rampasan, jadi rebutan. Pakak bobot nak jadi ketua, nak jadi imam, nak jadi pengerusi masjid, nak jadi setiap usaha masjid menggebu ni, lobby lebih kepada bobot jawatan politik. Tunggulah bala Allah akan turun. Yang ketiga wajib zakat umat Apabila zakat jadi piutang, nak buat blok zakat jadi berat. Macam nak bayar utang. Nak bayar zakat tu. Walhal dia sudah cukup nisab, sudah cukup haul, sudah wajib bayar zakat. Tapi dia duduk tangguh. Bukan tak bayar, nak bayar tapi duduk lajar. Le lepas dah tempoh dia. Masuk tahun yang kedua. Masuk tahun yang ketiga, tak bayar sampai kesudah. <tuh> yang keempat. Apabila Adalah mengikut laki-laki akan isterinya <Sess> Ini yang dia nak bakis eh. Apabila Suami-suami sudah kena queen control Tunggu, bala Allah tentulah. Ada ke tak ada Atau ni akmen lagi ni yang kena eh. Kadang-kadang tak ingat juga nak tanya Nak seorang kat tangan Leceh, ni cerita leceh ni. Leceh dia sampai ke point peringkat Tuhan kata halai bala Allah ni. Ni berat punya cerita ni. Suami kena sadung hidung. Macam orang sadung hidung lembu duk erat tu. Jangan, jangan ni. Ni leceh punya cerita ni. Allah marah ni. Bukan setakat Allah marah kepada suami yang berkenaan bahkan... Dijanji pula bala turun kepada kepada umat yang ada di kalangan umat itu orang yang macam ni <coughs> yang keenam waqa <coughs> ummah apabila eh yang kelima waqa <coughs> ummah apabila ibu diderhakai eh ibu sudah tidak dihormati lagi. Mau buat derhaka lebih kurang dan sebagainya. Yang keenamnya, Wabarra barra Apabila berbuat kancin, ya, akan taulannya, kancin, kancin ya. Barra ni maksud dia rapat sangat. Kancin luat di kata gotanya, eh? kancin. Eh dia kata kancin, ya. Bila kita selampaukan tim dengan kawan. Sehingga kan, Kawan kata betul semua. Hak ustaz kata tak betul. Hak ulama kata tak betul. Hak nabi kata tak betul. Kawan dia kata lagi betul. Maknanya dia barat fadiqah. Dia selampau betulkan kawan dia. Tunggu bala Allah akan turun. Yang ketujuhnya Wajah abah Benci ia akan bapaknya Bila anak-anak dah mula meluat dekat bapak Dia meluat bapaknya Pak dia selampau sangat doa tok hidup dia Doa rah dia buat yang tu yang ni dia meluat Dia kata pun meluat tengok orang tuan ni Saat dia kusupak cuma Eh ada budak-budak hari ni kata perkataan macam tu kat pak dia Dia kata tu saya pak tuan. Dia kata kakak pak. Apa saya pak? Bila sampai anak-anak gamak keluar kata macam tu dekat pak tunggu bala Allah tuan. Yang kelapanya <tik> warkasa atil aswad tufil masajid terangkat dirina atas segala. Macam ah, tuan tu. Dia terjemahkan tu. Tunggu kau betul. Wartafaqa al-aswatu fil masajid maksudnya terangkat suara yang lantang di dalam masjid. Maksudnya masjid sudah jadi medan pertelagahan. Bertengkar dalam masjid. Bak kali aku aku aku Ada satu masjid baru ni sampai ambil PA sistem ampok akan lantai dia pecah. Betul ni. Soal siapa betul, siapa salah itu nombor dua. Soalnya ada dalam masjid. Kena jaga. Kalaupun satu pihak betul, satu pihak salah. Pihak yang betul tidak diberi lesen untuk ambil PA sistem hampai hati lantai dalam masjid. Tak boleh. Jadi, dekat-dekat dengan kita lah. Bukan leya kat ana dia, molo-molo duk lawang katakan aku, ku katakan jawab balik kat aku. Bangkit Kalau logo ni mesti suara aku baik tok ramai, pi ambil PA sistem pegang. Aku nak amuk segala palarang aku. Oh, hempas kepala encik dia Awak kita jadi teruk amin, amin, macam tu. Pasal apa yang kita jadi teruk macam macam tu? Kita nak jawab apa di depan Tuhan itu so, ni? hormat, ini rumah Allah Nabi hormat masjid ini sehinggakan seorang Arab badui main semayang di masjid lepas semayang maghrib dia pergi ke tepi masjid, dia ludah Nabi pi turun di tempat ayat liuk dia tu, Nabi hongkai saban, Nabi lak ayat liuk dia Nabi kata lain kali jangan kamu buat begini kerana ini masjid, ini rumah Allah bukan ludah di mihrab ni bukan ludah atas mimbar ludah di tepi masjid nabi silap Nabi jaga masjid nabi muliakan masjid sampai macam tu kita hari ni ambil pi kita hampa lah masjid Muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian <tuh> Yang kesembilannya Wa kana za'imul qawm arzalahum Adalah penghulu bagi segala kaum itu Yang terlebih hina bagi mereka itu Maknanya za'im Za'im ni maksud dia ketua Ra'is Wa kana za'imul qawm Dan adalah ketua yang kita lantik dalam masyarakat kita ni Arzalahum Orang yang paling hina Perangai paling kotok Kita bagi jadi ketua <coughs> <coughs> Kita tahu dia ni dengan minum arah, dengan kaki tua, dengan kaki betina, dengan apa semua, ahlantis dia bagi jadi suak. Bagus yang kuil syuridah. Tunggu, bala Allah akan turun. Yang kesekuluhnya, wa uqrimar rajulu maha fata Apabila adalah sebaik-baik lelaki itu takut bagi kejahatan. Mengambil oleh kaum itu akan hamba perempuan kita oh, dia sambunglah tu. Adalah sebaik-baik lelaki itu takut bagi kejahatan seseorang itu. Maksudnya wa ukrimar rajulu mahafa tasharri. Kita hormat, kita muliakan satu orang manusia ha. kerana takut jahat dia. Kerana dia jahat, kita hormat dia. Kalau tak hormat dia, tak dia, dia buat kacau, leceh, kita hormat jelah. Ah, ha. bila masyarakat buat macam tu, bangga Allah akan turun. Patutnya bila dalam karyah kita ni dan kampung kita ni ada kaki jahat ni Bukan kita nak kena takut kat dia. Tapi kita patak-patak si kepala dia semua sekali Barulah hilang jahat dia Nidak dia buat jahat lagi orang hormat dia Lagi jahat lagi orang hormat dia Maka bertambah jahat dia ha, Kita duduk buat macam mana? Kita duduk buat macam tu? Ha, kita duduk buat macam tu? Ha, kaki samsin, masjid tak pernah make Duk cerca masjid Duk kata lebih kurang dekat masjid Dan sebagainya Ni malah mengaji orang-orang parking penuh Sampai kereta dia nak tengok tak boleh Dia marah Tak jenis macam ni Kita duk jaga dia Dia panggil kenuri Kita pergi awal kali Makin-makin lemak dia Tapi mengajak di satu masjid Bila orang parking macam ni lah Parking sampai double line Dua dua latih parti dan bila ramai sangat, dia nak buh mana tak boleh, dia sibuk-boh depan itu baga rumah orang. Abang-abang <coughs> dia buh reka depan itu, jenis tak main mengaji pun. Yeah. Sungguhlah rumah dia pergi masjid, tapi dia jenis tak main. Dan jenis tak pernah berasa nak main. Dan dia pula pilih malam ada mengaji ramai-ramai ni, dia nak keluar diklaim bang. Senang, dia kata takpi pun duduk di rumah, duduk dengar, kacau dia kata. Suruh anak-anak siap makan semua dah. Pakai anak-anak dah semua. Keluar-keluar. Ada kawan balan depan pintu pagar rumah dia. Bagak ni tak saya kira lah. Buat sorak komplain. komplain, Pasal apa nama ni. Kuliah agama ustaz ni mengganggu lalu lintas. Okey. Eh, Orang oh Islam kita, tak. Eh, jadi hantar sorak ni pergi kat pihak polis. Hantar pergi kat DO dan sebagainya. Dia kata ni apa nama ni mengganggu lalu lintas. Ha, jadi saya harap daripada pihak yang berkenaan ambil tindakan hentikan kuliah ni. Wa. Wa kuihnya kaki. Di bawah itu kau nganti rupiah mau dekat. Dah tak boleh mempedih. Itu ada butuh pula. Hmm. Wa syurbatil khamr. Dan apabila Diminum segala arak. Tunggu bala Allah akan turun. Yang kedua belasnya walubi salharir dipakai perhiasan sutera oleh laki-laki. Laki-laki dah mula pakai baju sutra. Yang ketiga belasnya waktu hizazil kainah mengambil oleh kaum itu akan hamba perempuan bernyanyi-nyanyi. Maknanya apabila penyanyi perempuan. Diagung-agungkan Disanjung tinggi Tunggu bala Allah akan turun Yang keempat belasnya Wal <tuh> ma'azif Apabila bermain-main ia <tuh> Apabila bermain-main ia Akan segala alat permainan Seperti rait dan secapi Dan biola dan suhameh dan barang sebagainya Maknanya apabila alat muzif Digunakan oleh orang ramai Dan yang kelima belasnya Dia kata dan telah melaknakkan kesalahan umat Oleh awalnya Maka nantilah ulihmu pada ketika ini Akan kedatangan balak Dalam bentuk angin merah Atau ditenggelamkan dalam bumi Atau diubahkan rupa Seperti rupa anjing dan babi Dan barang sebagainya Jaga baik-baik Jaga baik-baik Malaysia ni satu benda yang kita cukup takut di Malaysia ni. Bila dia me satu bala dia me betali tali, dia me bala ulak sawah, ulak sawah saja sebulan tu teriak ulak sawah saja, sampai ulak sawah makan ayam pun masuk soal orang. Apa? Percaya dia me musim ulak sawah ni dia nak mula dah musim tanah untuh, patungu nah, tengoklah sebulan ni dia nanti bunyi runtuh saja. Kemarin kena untung, hari ni simbui lah. Tangno retak, tangi retak. Dia nak nanti sebiji. Satu jadi, ada lagi main lagi. Jadi dalam sebulan ni, tu saya ada pakai tengah nebuk raya yang ada bukit ni. Ha? Jadi mudim dia. Itu terowong tu. Terowong apa? Di mana terowong? <tuh> <tuh> Lepas benda Ipoh ke? Sebelum Ipoh? Sebelum Ipoh? Jelatang, ha, jelatang tu. Sebelum tol Jelatang tu lama dah, kita duduk lalu tengok makkah tu lama dah, tinggal lagi baca ayat kursi, tak henti lah kita pun ha? eh, jangan dok belawak benda kemalangan ni jangan, minta Allah jimpang minta mau kena ha? tapi tang makkah tu makkah semua kita lalu pulak baru ditengok dia dok pelas tak pula makkah tu lagi ke cupon hari ni keluar pulak dan suara abad, suara makkah Makkah mungkin banyak apabila dah. Ini semua nak Fasalah kena pakai jalan lama balik. Muslimin dan muslimah. Jadi rahmatnya Allah sekalian. Semua benda ni. Berlaku mengikut ketentuan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tetapi berlakunya perkara ini. Allah jadikan hukum sabak-musabak dia. Yang tu kita nak kena tengok. Allah jadikan jibal bukit-bukit ini sebagai autadah. Sebagai pasak bumi. Bila kita tidur redah, belah bukit dan sebagainya, kita seolah-olah mencabut pasak bumi. Berlakulah gempa bumi, berlakulah macam-macam benda yang bukan-bukan dalam dunia kita hari ini. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan dan silap saya sendiri, kita tangguhkan dengan tasbah kifarah dan surah al asr.